Bon dia tots, benvinguts al Cercle Esport a l'Auditori Mercis Monturió. Gràcies a tots per assistir a aquesta topa presentació del pla estratègic que m'han dit del desenvolupament econòmic, local i l'ocupació, a l'àmbit del pla d'acció sectorial en l'àmbit del desenvolupament turístic. M'han demanat que us explico una miqueta, que no trobeixi aquest acte i que també hem de fer un conductor per les diferents intervencions que hi haurà. Ara bé, us comento un mica el timing. Tenim previst allargar-nos fins les 12, si no m'equivongo. Pels mitjans de comunicació, ja som el primer de part de del meu negociat. Pels mitjans de comunicació, quan acabem, el que sí que podem fer és una atenció a peu dret a tots els, a tots els que us feu preguntes i els que fan les ponències si no us alguna cosa, també us informarem a part de les portes de que de Déu Vagún al respecte. Deixant -me el meu negociat i tornant a l'acta, si us sembla, us explico que de seguida... Uh, hem de donar les gràcies als representants polítics i als tenis de les entitats locals de la comarca per assistir. Al final de l'acte farem una foto de família i nomenarem a totes les entitats i a que qui ha participat Ara en aquest començament d'acte no ho farem per anar més a entrar matèria. També gràcies als representants de la Diputació, del Mercat de Turisme en Costa Brava, a les diferents organitzacions empresarials que aquí ens acompanyen també a empreses de la comarca especialment a aquelles participants en l'alaboració d'aquesta diagnosi, d'aquest pla estratègic i també gràcies a tots els agents de la comarca que heu fet possible aquestes diagnòsics i aquests plans que presentem avui si us sembla comencem obrim l'acte amb el parlament del president del Consell Comarcal de el senyor Xavier Sant Lleï. bon dia bon dia a tothom, a secretari d'Ocupació i Relacions Laborals el senyor Joan Herègio del Departament d'Empresa i Ocupació Ferran Roquer, director dels Serveis Territorials d'Empresa i Ocupació Josep Blanc, diputat a la Diputació de Girona i alcalde de Pau, alcalde de Cadaqués tinent d'alcalde de Figueres, alcaldessa de la Junquera vicepresident del Consell Comarcal i tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Figueres, regidors de Roses, regidors de Castelló, veig, també. Bé, eh, senyores, senyors, espero no haver deixat ningú. Bon dia a tothom. Diuen que la Unió fa la força i avui posem en pràctica que la Unió dona resultats i que aquests resultats ens permetran tenir força. En aquest cas, per desenvolupar l'economia i l'ocupació a l'Empordà, tant a nivell general com en l'àmbit específic del turisme, que d'altra banda és la columna vertebral de la nostra economia. Avui presentem el pla estratègic en l'àmbit del desenvolupament econòmic local i l'ocupació a l'Empordà, i alhora el pla d'acció sectorial en l'àmbit del desenvolupament turístic. Aquestes dues iniciatives que no es confronten, sinó que evidentment es complementen, són fruit d'un treball que ha implicat tant les administracions com les empreses. I això ha estat possible gràcies a un programa cofinançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i els Fons Socials Europeus, que des de bon començament ens van demanar que l'estudi ens havia de fer corresponsables a tots, els del sector públic i el sector privat. En l'elaboració d'aquests documents, que marcaran el full de ruta a seguir si volem desenvolupar la nostra economia, l'empordanesa, hi ja han treballat des de l'Ajuntament de Figueres el Consell Comarcal de l'Alt Empordà fins als ajuntaments de Roses llançar l'escala Castelló d'Empúries la Jonquera i Avinyonet de Punxventós així com l'Associació Al-Empordà Turisme i el Consorci Salines-Bassagoda A més gairebé 200 empreses i agents econòmics i comercials de la comarca aquests han estat consultats per recollir els seus punts de vista en aquesta temàtica En definitiva els documents que presentarem són un exemple clar d'aquest treball coordinat, participatiu i conjunt. Avui no és el final de res, ben el contrari. Avui és el començament d'un procés que, amb la decidida implicació de tots, ens ha de portar a millorar el desenvolupament econòmic de la comarca d'una manera sostenible i que permeti assegurar la qualitat de vida de tots els seus ciutadans. Dues premises que emmarquen tant el pla estratègic econòmic com el Pla Sectorial, sectorial Turístic. La presentació d'avui ens ve acompanyada d'unes altres bones notícies. Segons el reconegut Anuari Econòmic Comarcal 2014, publicat la setmana passada pels serveis d'estudis de Caixa de Catalunya Caixa, l'Ala Empordà és una de les tres comarques gironines que el 2013 va generar més riquesa que el 2012. Les altres dues són el Baix Empordà i el Pla de l'Estany. L'any passat el valor afegit brut de la comarca va créixer un 0,02% al mateix percentatge que el Producte Interior Brut. L'informe atribueix aquesta millora a la recuperació del sector primari i de la indústria. Aquest percentatge es pot considerar baix, certament és molt baix, però en moltes altres comarques aquest percentatge és negatiu. Segons el director del Nuari, el senyor Josep Oliver, el 2013 va ser un any de transició, una transició que s'acabarà de plasmar aquest 2014. I és que l'economista pronostica que si es manté la confiança en els mercats internacionals, el 2015 l'economia gironina creixerà per sobre de la mitjana catalana. I malgrat que l'Empordà s'hagi vist particularment afectat per la crisi, sobretot, i ja ho sabeu, per la deballada de la construcció, ara liderarà aquest creixement gràcies en gran part al turisme, especialment l'estranger. Bé, amb aquests bons pronòstics doncs anem a començar la part tècnica de la jornada amb l'exposició dels plans per part dels responsables que els han dirigit i per posar-nos tot seguit i de forma conjunta a treballar en aquests grans eixos que marcaran el full de ruta del nostre desenvolupament econòmic. Moltes gràcies. Sí, gràcies per aquestes paraules del senyor no se de dir com m'ho ha anunciat ell mateix ara és la taula tècnica en dues exposicions la primera serà a càrrec del senyor Albert Sala de l'empresa d'adaptament i ens presenta el pla estratègic en l'àmbit del desenvolupament econòmic local i l'ocupació a la forma Bé, bon dia bon dia a tothom com no podia ser d'una altra manera volia començar eh, agraint eh, tant a l'Ajuntament com al Consell com al SOC com a la resta d'entitats a les empreses tothom, els tècnics que han participat amb el, el treball eh, de eh, definició del pre estratègic en matèria de desenvolupament econòmic local i ocupació eh, en la documentació em sembla que se'ls ha, se ha lliurat. trobaran una, una informació més detallada de la que jo vull presentar aquí eh, m'han avisat que tenia un quart d'hora eh, o sigui que tampoc quart d'hora 20 minuts crec que les bones notícies seran que intentaré no arribar als 20 minuts, per tant eh, en aquest sentit Eh, tenen la informació addicional dins de les diapositives que se'ls ha d'anar. Se Bé, a veure si sí, en sabem això. Ostres, no. sí? Ah, perfecte, doncs mira, vale, perfecte. Bé, eh, del, del conjunt de la sessió d'avui jo destacaria sobretot dues coses. Faré una breu pinzellada sobre la metodologia perquè és rellevant posar de manifest el grau d'implicació i algunes dades que sostenen aquesta implicació per part de les entitats del territori. Per altra banda, molt breument, parlar de la, de la metodologia, molt breument, i sobretot el que voldria centrar la part de l'anàlisi d'avui és en les conclusions i quines han estat els resultats i les línies, per tant, que se'n deriven d'aquest de, treball. En primer lloc, eh, destacar que la finalitat d'aquest treball era identificar quins són els reptes que, que afronta el territori en conjunt en aquests moments, definir l'estratègia, identificar actuacions concretes i, per tant, projectes que poguessin donar resposta a aquest repte i, per descomptat, fer-ho amb la implicació i la participació de tots els agents tan públics i privats del territori. Com es deia abans, les xifres de participació són força, són força rellevants, en aquest sentit, a part de la informació que hem recollit, han participat 28 empreses entrevistades individualment, han participat 25 agents econòmics i socials del territori i han contestat informació concreta i específica, que se se'ls ha demanat 135 empreses amb respostes com veurem més endavant força, força il·lustratives eh, en relació a la realitat del, del territori. L'anàlisi eh, i entrant en la part metodològica que s'ha fet, eh, es poden imaginar que ha estat complexa, complexa en la mesura en què s'han agafat informació de detall dels 68 municipis, de la informació dels 68 municipis s'han agrupat per cada un dels àmbits territorials que s'han definit a l'inici del projecte. i a més a més, s'han tractat les dades també d'àmbit comarcal. Això vol dir que tenim informació molt molt molt, molt molt exhaustiva, de les realitats de cada un dels municipis del territori, tot i que la voluntat del projecte era presentar un clau territorial. Anem directament a algunes de les dades rellevants, eh? perquè com he dit no, no em voldré estendre. Una bona notícia, i és que en aquests darrers anys, a pesar de la situació, tenim un creixement eh, demogràfic eh, clar, eh? en aquest sentit. Eh, és més gran que la, que la província i bastant més gran que el que s'ha produït a, a Catalunya. Només hi ha un cas d'un municipi marcat en, en color vermell que eh, ha perdut eh, en tot aquest període la població. Amb eh? colors es veu una mica les taxes de creixement i on s'ha concentrat els creixements de població des de l'any 2000 i 2012. Eh? Territori. Amb tot de l'anàlisi de eh, social, de l'anàlisi de, de les persones i del mercat de treball que ara entrarem, eh, hi ha una sèrie de col·lectius que clarament eh, emergeixen com a col·lectius en situacions eh, vulnerables. Eh, N'hi ha cinc en particular que presenten unes xifres diguem, eh, de vulnerabilitat clares i en l'anàlisi del projecte hem identificat eh, quins col·lectius són, eh, on es concentren, si és que es concentren en algun lloc eh, per no entrar en els, en els detalls. En relació al mercat de treball, Mm, tenim alguna, alguna dada preocupant eh? com, com és a tot arreu eh, l'atur registrat ha augmentat amb una taxa d'un 300% això vol dir que pràcticament s'ha multiplicat per 4 eh, des de l'any 2000 eh? Això és una dada partíem d'unes dades relativament baixes, de l'entorn dels 250 eh, persones aturades i ara estem a l'entorn de les 1500 aproximadament eh, aquest atur, com es veu en l'evolució dels dos mapes ha fet que l'ataca d'atur s'extengui al, la, al llarg del territori. Eh? I per municipi també veiem en quins municipis o en quines zones. La diferència, una diferència important és que la zona d'interior eh? en aquests darrers anys ha rebut també els efectes de la desocupació en el mercat de treball. En relació als perfils de persones que, que han patit aquestes situacions, Eh, bé, hi ha una part molt important atesa la certa concentració de l'economia en el sector serveis, com és lògic eh, hi ha un 60% de la població aturada que procedeix del sector serveis i un 18% del sector de la construcció per tant, tenim en dos sectors concentrat gairebé el 80% de l'atur que s'ha generat així mateix eh, les, el 36% de les persones eh, aturades no tenen estudis eh, no superiors als secundaris és a dir, inferiors als secundaris eh? En relació a l'atur de llarga durada, eh, s'ha incrementat del 2010 al 2013 passant del 5 al 13%. Eh, per tant, hi un col·lectiu molt clar de persones de més de 45 anys que eh, estan veient incrementada o més, eh, més complexitat la seva situació personal. I com hem dit abans, la zona interior ha vist eh, incrementada aquesta taxa de d'atur segurament perquè els inicis no l'ha viscut tan intensament. En relació a les contractacions, eh, destacar només alguna dada. Eh? Per exemple, eh, les contractacions eh, d'aquelles persones que han finalitzat o que no han finalitzat estudis formatius superiors a l'educació bàsica, ha incrementat. Per tant, les contractacions de persones amb perfils educatius relativament més baixos s'està incrementant. Eh, passant del 6,5% al 17%. Per tant, estem en alguns casos eh, diguem, en uns un sectors que primen en aquests moments un perfil professional no tan qualificat com el que, com el que teníem fa fa temps. Eh, hi ha creació de llocs de treball de relativament poc servei, de poc valor afegit, en funció de les categories dels contractes donats d'alta en les dades oficials i Bueno, una dada una dada important també més que l'11% de les persones contractades al 2012 no tenen estudis eh, o no han acabat els estudis primaris. En relació a l'activitat econòmica, eh, parlarem sobretot d'aquests dos grans àmbits, activitat econòmica i mercat de treball. Entrant en l'activitat econòmica, eh, tenim el territori un teixit empresarial relativament petit, eh, la, mitjana, la mitjana de l'empresa de l'Empordà és de 5,6 treballadors, això vol dir que no és, un, no és una empresa molt gran i el que hem vist amb els darrers anys fent aquest anàlisi del període 8-13 o 2000-2013 el que hem anat veient és com les empreses de certa dimensió mitjana i gran, més de 50 més de 250 han anat perdent eh, dimensió mitjana per tant, empreses que abans eren més grans ara són una miqueta més petites i mantenim l'estructura de petita empresa del, del territori la concentració de l'activitat es produeix a l'àrea urbana de Figueres i la païa de Roses, i observem certa variabilitat en el creixement dels sectors. Si bé Això és una cosa que entrarem en sí, una miqueta de detall, volia guardar una miqueta de temps per això. Eh, si bé alguns sectors, diguem, a gran, eh, si els observem des d'un punt de vista agregat, poden presentar tendències creixents o decreixents, és veritat que si els mirem amb codis d'activitat amb més detall i, i mirem quins arquitectes exactament i quines activitats són, veurem que hi ha tendències una mica eh, disparells, no? en alguns casos creixen i en alguns casos no decreixen, i per tant val la pena no fer el titular només del sector eh, turístic creix o decreix sinó mirar amb una miqueta de finura quines són les activitats dins del sector turístic o dins del sector serveis o dins del sector del transport. En aquest sentit si, si passem si us plau, ah, va, perfecte Eh, trobem que l'activitat del territori si per subsectors està molt concentrada en nou sectors d'activitat que concentren el 45% de les empreses del territori per tant, en gairebé la meitat de les empreses del territori es concentren en nou tipologies d'activitats molt vinculades a la construcció, al comerç en detall a l'hostaleria, allotjament, restauració, etc. Per tant, certa concentració d'una part important de l'activitat amb un sector eh, com, és el, com és el de serveis, turístic, construcció i comerç alimentari. Eh, per altra banda, eh, trobem que hi ha alguns sectors incipients vinculats a recursos naturals, vinculats a alguna activitat artesanal però per altra banda trobem que alguns dels sectors que al llarg del procés d'entrevistes i, i que recorrentment hem parlat, eh, jo crec que és una cosa que no, que no és nova, eh, veiem una sèrie de sectors incipients que no tenen el seu reflex com a mínim amb les dades que, que hem pogut veure. Que segurament eh, sí que tenen cert creixement, però les dades de creixement són encara molt incipients i per això en parlem com a sectors encara emergents o incipients, com poden ser les energies renovables, l'enoturisme, les activitats associades amb el sector logístic, que tot i començar a disposar de certes infraestructures, fins que no estiguin en funcionament, no podrem veure com les activitats vinculades en aquest sector acaben de, acaben de comptar. Així mateix, els sectors que veiem en creixement, no es veu, em que les dades són molt petites, les xifres són molt petites però hem posat dins de cada gran sector d'activitat quins són els subsectors que tenen eh, cert creixement. Els grans sectors que veiem creixement són l'agroalimentari, efectivament, eh, però amb determinades activitats dins del sector alimentari. Per altra banda, veiem cert creixement amb, el, amb les indústries manufactureres, però veiem quines són aquestes indústries manufactureres, que les tenim detallades. Després, el sector... El sector del transport i logística és un d'aquells sectors on els deia que una part de les activitats dins del logística està creixent, però una part dins del sector logística està decreixent. Per tant, aquí hem d'entrar més en detall a veure què està, què està passat exactament. Ho hem fet, i això està a la, a la informació, però ara, no, ara no, no voldria entrar i no perdrem amb això. Per altra banda, trobem sectors decreixents. Veiem, per exemple, que dins del sector de les indústries manufactureres, que hem vist que tenen una tendència creixent, en una part, del, de les activitats, també n'hi ha una part important que no estan en aquest moment amb eh, situació de creixement. Això vol dir que això ens permet fer eh, programes o articular mesures específiques per aquells sectors que veiem amb una situació o amb una altra i en la mesura en què puguem contribuir a dirigir, acompanyar d'un suport millor en aquests sectors d'activitat. En relació a l'activitat, a part d'empreses, comptes de cotització i persones assalariades, també hem analitzat l'activitat de, dels autònoms. i de fet, de l'activitat dels autònoms eh, em quedaria en una, en una dada, i és que, si bé no ha patit un, un, un decreixement diguem, eh, dramàtic, no ha pogut o no ha permès compensar l'efecte d'expulsió del mercat de treball de salariats a través de la creació d'autocupació. Eh, S'ha perdut, diguem, en termes nets, un 6% de, eh, dels eh, treballs en relació jo crec que aquesta és una de les parts eh, rellevants eh, de, de, la, de la feina eh, no que les altres no tinguin complexitat però aquesta ens ha semblat especialment interessant eh, i això ve una mica de la interacció i de la participació eh, amb les empreses del territori eh, amb qui hem parlat amb, amb, amb força, amb força diguem, eh, recurrència per un costat, les empreses eh, operen sobretot en un 50% a nivell local, català i provincial. Per tant, el 50% de l'activitat està concentrada en un mercat relativament eh, proper. A més a més, cosa relativament positiva, el 55% una altra meitat de les empreses han mantingut en els darrers anys eh, les plantilles i les persones que treballaven a les empreses. I a més a més, el eh, preveuen mantenir o incrementar l'activitat al 90% de les empreses. Per tant, sembla que la perspectiva eh, de, de, de millora de la situació és una, és una realitat entre el, entre el teixit. Eh, I a més a més, pensen que a curt termini volen fer algun tipus d'inversió. No només mantenir, contractar persones, sinó... Fer algun tipus d'inversió en equipaments, en desenvolupament de nous productes o línies de negoci, en tecnologia, en formació, en maquinària o en el procés d'internacionalització. Tot i que aquest apareix, diguem, dels, dels darrers. Eh, parlant amb les empreses, eh, costa eh, valorar o entendre o veure o notar els impactes de dos projectes relativament importants, com són el Logis i, i l'AVE no? No, no és que no sapiguem que existeix sinó que no percebem eh, quines han estat les transformacions que això ens ha, ens ha reportat i això és una eh, manifestació que ens ha vingut recorrentment apareixent en les, en les entrevistes el 63% gairebé dos de cada tres eh, col·laboren habitualment amb altres empreses de la covarca per tant les empreses estan habituades a col·laborar entre elles, a buscar eh, col·laboracions i a dur projectes conjunts en alguns dels àmbits per exemple per ampliar l'abast dels projectes que desenvolupen i no? generar un eh, major impacte, eh, posar en marxa nous projectes o entrar en nous mercats per tant les empreses sí que més o menys s'estan eh, intentant buscar alternatives a la situació que s'ha viscut els darrers anys així mateix eh, hi ha algunes dades que també cal, cal comentar detecten o hi ha certa dificultat per identificar quins serveis es presten des dels diversos agents econòmics, socials, privats en serveis d'assessorament i formació a les empreses, els hi costa identificar quins són aquests serveis i posen de manifest que hi ha certs serveis que no troben o no estan coberts o eh, caldria eh, afinar per tal de poder-los utilitzar i essencialment després de eh, ordenar una miqueta la, la informació eh, els sis grans reptes amb els que s'han afrontat els darrers, els darrers anys. Eh, per un costat, bé, el principal motiu eh, o barrera per desenvolupar l'activitat ha estat bueno, doncs participar en un sector que s'ha vist afectat directament per la crisi, això és el motiu principal, el finançament és un altre, l'estacionalitat del negoci n'és un altre, la complexitat i lentitud entre emitacions burocràtiques n'és un altre, Mal estat de l'entorn, infraestructures i manca de personal qualificat i especialitzat en alguns casos i en alguns perfils, eh, que també que també s'ha aplicat. Per altra banda, eh, el territori ha tingut certa eh, pèrdua dempreses eh, del sector de components industrials tecnològics eh, alts i de serveis de tecnologia alta, certa. Amb tot, ha guanyat amb serveis basats en coneixement, més que Catalunya i més que la polícia això vol dir que el perfil de l'empresa basada en coneixements està creixent una mica més que ho està fent en d'altres llocs però les basades en intensitats tecnològiques altes o en serveis d'alta punta han vist reduït el seu pes en els últims anys això es pot veure a diverses coses, no necessàriament a que desapareguin, sinó que potser quan agafen certa dimensió pot ser que es traslladin o pot ser que busquin altres, altres mercats. En relació d'oferta formativa, hem identificat i s'ha posat de manifest que hi ha algunes línies formatives que no queden cobertes tot i eh, una presència molt clara de determinats sectors. No? Això es veu, per exemple, en el cas del transport i la logística, on no s'identifica algun cicle formatiu, en hosteleria en i turisme, i bueno, aquí hi ha algunes, algunes eh, propostes que es poden fer en aquest sentit. No? i bueno, no hi ha una universitat en aquests moments i per tant això és una cosa evident eh? en relació a la valoració o, o, o els serveis que, que es presten al territori hi ha una relació, aquí hem fet una relació dels principals serveis que es presten des de les administracions i de les entrevistes essencialment el que es desprèn és la eh, voluntat o la necessitat d'adaptar, ajustar definir a millor alguns dels serveis que s'estan prestant des de, des de les administracions hem fet un quadre resum, eh, que jo me'l saltaré, eh, bàsicament anirem directament al gràfic on apareixen... Ah, aquí, això, perfecte, perfecte, perfecte. De tota aquest, d'aquesta feina, d'aquesta reflexió, d'aquest treball... Eh, Diguem, la informació amb sis grans àmbits de treball o sis grans eixos que poden guiar el, el creixement o, o, o l'estratègia. No? Primer, eh, del que hem anat veient sembla ser que eh, podem dirigir-nos cap a un territori on s'integren els recursos que, que en aquests moments tenim, és a dir, integració del conjunt de serveis que, que prestem des de les diferents administracions. Major i més eficient eh, interrelació entre els agents d'un sector, de l'altre sector, buscant eh, complicitats. Potenciar aquells sectors que ens poden guiar cap a una especialització relativament intel·ligent, això vol dir en aquells àmbits en els que tenim més avantatge competitiu, en aquells àmbits on podem tenir més creixement, en aquells àmbits que incorporen més tecnologia o més coneixement a les nostres empreses. Retenir aquell talent i captar altres activitats retenir el talent perquè s'ha vist en llarg de treball que certs eh, a partir de certa dimensió les empreses tendeixen eh, a deslocalitzar-se o a buscar el talent fora del territori reforçar la xarxa d'infraestructures que siguin necessàries per desenvolupar els projectes de territori que tinguem i seguir treballant en la qualificació del capital humà adequada a aquests nous sectors i aquestes noves eh, projectes que com a territori eh, impulsen. De fet, Passem-ne a la següent, De fet, hem plantejat... Possa tot, tot el gràfic, sisplau. Hem plantejat en un gràfic, ho hem intentat plasmar en un gràfic, que és molt complex d'explicar de, de, de, breument, però jo diria el que hem trobat essencialment és un territori amb uns sectors eh, molt clars, amb un pes molt, molt, molt clar, d'altres sectors que poden tenir potencial de creixement, un conjunt de projectes de territori i altres projectes que poden tenir capacitat per, per desenvolupar-se i sobre l'estratègia nosaltres el que plantegem en aquest gràfic són essencialment tres idees, tres idees rellevants primer reforç i especialització d'aquells agents que tenen capacitat per incidir de manera més clara en els sectors que tenim, que tenim al territori, per tant, reforçar la capacitat de lideratge d'actuació d'aquells agents que estan propers als sectors d'activitat econòmica que tenim al territori dos afavorir la diversificació cap a aquells altres sectors que plantegen cert potencial de creixement, hem vist les indústries alimentàries, n'hem vist d'altres logístic, n'hem vist algun més i sobretot major i millor coordinació entre tots plegats, perquè al final amb 68 municipis a vegades es fa difícil eh, aquest procés de coordinació, però creiem que és una de les, és una de les línies de treball eh, rellevades. Per això... Passa el següent, sisplau. Va, per això... Abans d'entrar en les línies estratègiques, de les quals només diré els títols, eh, perquè ja teniu el detall eh, de les activitats i els projectes, eh, una de les coses més importants que jo crec que resulta d'aquest eh, eh, projecte estratègic és la configuració d'un mecanisme de coordinació territorial del que ha resultat del pla estratègic, és a dir... Després de tota aquesta feina de tots aquests mesos, un dels elements més importants i amb els que s'ha insistit més al llarg de, del treball, per part de tots, eh? és dir, que, que crec que la visió era compartida i és molt clara, és estructurar un mecanisme permanent a través del qual puguem coordinar els projectes, coordinar les actuacions, anar tots en la mateixa direcció, sol·licitar i tenir visió eh, diguem, a l'hora de sol·licitar eh, ajuts, eh, de manera conjunta, compartida i aproximant el, el model a un territori més eh, coordinat, eh, si voleu. I aquest eh, és un mica el resum eh, de l'estructura de funcionament. Per cada una de les línies estratègiques hi ha hagut entitats que han dit escolta, jo em vull apuntar en aquesta, a la transformació, a l'impuls d'aquesta línia sense en cap cas deixar de banda la resta d'entitats, el que dèiem abans però és que ha dhaver algunes més properes al territori, més properes al sector més especialització, més coneixement que siguin les que actuïn una mica de, de cap de, de, de fil jo crec que és una de les coses més rellevants del, del pla dit això i acabarem, acabarem aquesta transparència amb la següent Eh, els grans àmics d'actuació que planteja el Pla és precisament millorar aquesta coordinació a l'hora d'implementar polítiques públiques donar suport i defensa als interessos del, del territori és a dir, projectes, eh, conèixer el grau de desenvolupament dels projectes tenir interlocució a l'hora de, de conèixer quins són aquests projectes pensar quins, quins impactes i quins efectes té la millora de la coordinació sobre el model de prestació de serveis socials, econòmics al territori donar suport als sectors emergents i els que tenen eh, potencial de creixement sense oblidar el teixit dels sectors que ja tenim presents al territori pensar en la qualificació de les persones de manera integral eh, és a dir, no només amb un estadi diguem, de la seva situació personal, sinó pensant en la col·locació com a objectiu clarament últim del, del treball, i per últim acabo i em va molt bé acabar amb aquesta transparència perquè em sembla que després eh, ens presentaran eh, la part turística, no oblidar Eh, diguem, dins del sector del turisme que hi ha un pla específic, eh, com un dels sectors importants del territori, que a continuació eh, ens presentarà. Eh? Moltes gràcies. Ben, gràcies a Albert per la teva representació. És el torn parla de parlar del pla d'acció sectorial en l'àmbit del desenvolupament turístic que ens oferà el senyor José Cavallà, que és del despatx Capellà de Bé turisme i l'envolupament general quan vulgui eh, moltes gràcies en primer lloc agrair el poder participar en aquest acte de presentació del treball que vam fer i en la mateixa intensitat també la col·laboració de tots els representants eh, de tot eh, tant responsables polítics i tècnics de totes les eh, entitats i institucions que ens han ajudat a definir aquest Pla d'acció sectorial en l'àmbit del turisme. A veure si... Sí. Molt bé. En aquest cas, el, el títol ja ho diu tot, no es tractava d'un pla estratègic, sinó un pla d'anar acotant més, anar, eh, concretant més actuacions a fer en el territori per al proper període. L'objectiu general era establir un programa de treball que assegurés un desenvolupament de les, de les diverses iniciatives turístiques que ja hi han en el territori, donar-los contingut, facilitar la seva gestió i donar suport a la creació de producte turístic, o sigui, que totes aquestes actuacions es concreti amb producte turístic comercialitzable que pugui estar present en els mercats i, a més a més, també ajudar a passar aquest missatge de que, home, el turisme... Eh, és una excel·lent oportunitat ho ha sigut fins ara i ho ha de continuar sent de generar ocupació, riquesa i millorar la qualitat de vida de, de, de la gent que viu a l'Alt Empordà eh, De fet, en eh, aquí eh, un dels avantatges és que no partíem de zero eh? Eh, Potser una de les coses que, que caracteritza l'activitat turística a la comarca és eh, la seva llarga trajectòria de treballar a escala, de treballar conjuntament a diferents eh, nivells eh, territorials eh, aprofitant aquestes escales territorials tinguent present doncs l'entorn en què està situada la comarca a cavall entre el Pirineus i el mar i també el fet de pertanyar a marques turístiques consolidades com és la Costa Braga. Vull dir, costum de treballar conjuntament i a diferents escales doncs, ha marcat el fet de que des de fa temps hi ha diferents iniciatives que han anat quallant i s'han anat desenvolupant des d'un pla estratègic de turisme rural, la participació en el projecte itinerània que recentment, durant aquest any hem tingut dades de com va evolucionant el coneixement d'aquesta eh, xarxa de sondeja en els mercats internacionals la, la marca de garantia Empordà de posar en valor al producte local l'estratègia es, que es va fer el 2009 de posar en valor els recursos turístics del conjunt de l'Empordà que això té una continuïtat eh, notable i important a través d'aquest procés de creació de la marca Empordà i també d altres iniciatives que no són del conjunt de la comarca però que són d'alguns municipis i que marquen també aquesta voluntat de treballar en xarxa, de cooperar d'estar presents a, a diferents escales des del club de badies més, eh, més velles del món, el camí natural de la Muga amb una escala més local... Uh, etc No hi ha molt de la creació d'estacions nàutiques, consorcis per gestionar activitats o productes turístics determinats, etc. Per tant, home eh, eh, partíem d'una base important de feina feta i, per tant, el que s'intentava era mínimament organitzar, dotar-la de contingut i donar-li continuïtat en el futur si poden passar. El el treball realitzat bueno, té un, tota tot una sèrie de, de components, aquest és l'índex i podem passar a la següent eh? i per realitzar tot aquest document eh? sempre són tot xus eh? Eh? el que sí que és important destacar és la participació de tècnics de les, dels diferents municipis en tota una sèrie de sessions de treball. Hem fet onze sessions de treball, cinc concretament amb tècnics, cinc més també amb gestors d'altres projectes turístics a diferent escala, reunions també amb l'equip redactor del Pla Estratègic per anar coordinats en aquesta, en aquesta línia. Jo crec que aquesta és una de les bases d'aquest programa de treball. Si posem l'altra i per nodrir i donar contingut i donar eh, instruments eh, eh, a la reflexió eh, d'aquestes sessions de treball, es va anar preparant tota una sèrie de, de, de, de documentació eh, que, que, que, bueno, que el que intentava era concretar o facilitar informació de base que permetés anar prenent decisions o arribant a, a, a combinació. Entre la documentació consultada, hi havia des de projectes territorials globals eh? estem en un món que ens interessa saber quina és la prospectiva de com està evolucionant el turisme a nivell d'Europa, perquè els europeus són els nostres principals clients què marquen les institucions de referència de la pròpia Comissió Europea perquè estem en una zona en què susceptible de participar en projectes finançats per la Comissió Europea que cap a on es mouen les seves estratègies, què marca el pla estratègic de turisme de Catalunya i el pla de màrqueting, què diu el pla estratègic de les comarques gironines tenir present aquest treball que es havia fet de valorització dels recursos de l'Empordà perquè tot això era la base per anar continuant en el futur però tan important com això també veure què estaven dient projectes a escala local que incidien en la dinamització econòmica i específicament turística estudis que, i, i, i plans que s'han fet des de Sant Pere Pescador a Vilabertran, l'escala Figueres per Alada Terra de pas, Salina Bessagodes, Roses, Llançà, entre d'altres, o d'altres de, de caràcter més sectorial, però que estan absolutament vinculats amb el, amb el turisme, com podria ser el, el, el, un programa de creació de producte turístic vinculat en posar en valor el patrimoni medieval que té l'Empordà, o el pla de no turisme, o les actuacions de la xarxa Pirinexos o la xarxa itinerània, entre d'altres. També es va aprofitar per analitzar el contingut i què comuniquen i de quina forma i quin és el contingut d'algunes de les planes webs turístiques de referència. Que hem passat, però no passar res eh? des de la propi Figueres, la d'Empordar de turisme, però també d'aquestes institucions que ens donen sol que ens donen suport com és Costa Brava Girona o, la, o Catalunya.com, l'agència catalana de turisme què diuen de nosaltres i què, quin és el contingut de la nostra oferta turística que hi ha dins per contraposar-ho també amb què estan fent i què estan comunicant i què, què, què estan promocionant eh, territoris de característiques similars aquí hem fet una mica d'espietes una mica de, de, de japonesos veure Eh, eh, eh, destinacions eh, de característiques similars a les nostres, com estan evolucionant les seves pàgines web vam agafar deu experiències que estan centrades en, en, en, en cinc eh, aspectes claus no? un era si podem. Passar, sí, el paper que tenen els productes turístics complementaris al sol i platja a molts dels destins litorals mediterranis. Eh? Uns destins que van néixer per un producte exclusiu i que per el seu entorn, per les característiques del seu entorn, per la qualitat de vida, per la producció alimentària, eh, tot això ha anat evolucionant i van creant nous productes turístics que complementen i donen prestigi en aquesta destinació de sol i platges. Des de Centropep, eh, que és un, una destinació absolutament lligada al glamour, però que la Home, a la seva pàgina web, parla de desenvolupament sostenible i què estan fent per, per, a, a nivell de desenvolupament sostenible. Parlen de paquets eh, de shopping i de glamour, però també de natura i de cultura en funció de les temporades, per tant, això treballen a escala amb, amb 12 municipis, amb una societat mixta de, del litoral i de l'interior per posar en valor tot l'entorn d'aquest territori i, per tant, donar oportunitats de ser visitat no només a l'estiu o no només per un segment, sinó per moltes altres eh, col·lectius o la pròpia regió de Var que és a dintre d'aquesta eh, que engloba tota aquesta zona de Saint-Ropé, Saint-Maximin, etc. i que dintre de la seva pàgina web la informació tan excel·lent que hi ha dels productors agroalimentaris, dels, del patrimoni cultural, dels espais naturals amb molta informació de base i amb moltes propostes de visitants. Semblava que això era interessant per tenir-ho present en, en el futur. Una altra línia era el contingut informatiu que tenen moltes planes o webs d'aquests destins eh? per exemple des de la mateixa ciutat de Perpinyà que lliga la ciutat però també amb, amb, amb els cellers de l'entorn però sobretot exemple abans em sembla que era interes, interessant per Figueres perquè és una ciutat també lligada amb un, amb un artista de relleu, Cezanne, i com utilitza la figura de Cezanne per descobrir la pròpia ciutat i descobrir el territori de l'entorn. La producció agrícola a l'entorn d'examprobants, com la posen en valor des de la pròpia oficina de turisme, ens semblava que això podria ser interessant, o la web de la regió de Pissa, que no és la de la Pissa Ciutat, però, sinó dels... 39 municipis a l'entorn de Pisa, que és un gran focus turístic com eh, s'han organitzat per posar en valor eh, eh, els seus cinc centres d'interès lligats al litoral, a la natura, a la gastronomia i al vi al wellness i a les ciutats d'art no? ens semblava que això podia ajudar en el futur a tenir documents de base per anar avançant una altra Element que ens semblava que interessant, com el producte agroalimentari, el producte local, s'integra en l'experiència turística. En aquest cas és un parc natural, el Louberon, està situat entre Aix-en-Provence eh, i Avignon, té uns, 8 anys, 8, per tant, uns territoris que podríem ser assimilables aquí, 850.000 visitants l'any, 54% estrangers, 30% cicloturistes, i una de les activitats més importants són visites guiades en els paisatges agraris i en els productors locals. I aquest és un dels elements dels factors d'atracció d'aquests espais. A la pàgina web de la, del Parc Natural hi ha una fitxa de tots els productes del pa, de l'oli, de la fruita confitada, del vi, etc. i tota una sèrie de 12 circuits per conèixer els paisatges i la manera que es produeix aquests. Uh, continuem... L'altre era exemples de com eh, la figura d'un artista es relaciona amb eh, la valorització turística d'una ciutat. Un bon exemple és Reus, eh? és un Reus eh, una ciutat en què no hi ha patrimoni de gaudí i va néixer, bueno, també hi ha discussió de que si eh, Reus o, o Riudoms, em sembla, però eh, que en canvi a través d'un centre d'interpretació està treballant d'una forma eh, molt intensa amb els hotelers, eh, amb agències de viatges, eh, amb, amb, amb, amb l'allotjament de l'entorn de Salou, etc. per captar visitants cap a d'això i fer eh, paquets per ells. I també la capacitat de treballar en xarxa, en aquest cas a nivell de, de, de Tarragona, tota una sèrie de, de municipis que estan associats a figures d'artistes no? han creat el paisatge de Genis Reus amb Gaudí, Montroig amb Miró Vendrell amb Pau Casals i, i Horta Sant Joan amb Picasso no? i aquest, això com un element també d'atracció semblava que això podia ser d'interès per l'hora de prendre eh, decisions i al final també un altre element de referència que és el fet de dir, home, tenim un organisme molt similar eh, o que està treballant a l'altra banda dels Pirineus, el País Pirineus Mediterrani, que té un pla estratègic, fa plans estratègics en funció dels, dels períodes comunitaris, 2006-2013, ara farà 2007-2014, en el qual el turisme, la valoració del, del territori, l'interior, el producte local també ho tenen contemplat, almenys ho tenien en l'anterior. Per tant, potser ens valdrà la pena tenir-lo present perquè estem en una zona prioritària pel que és finançament dels programes de cooperació europea. A partir d'aquí, un altre dels elements de debat era fer una auditoria, una mica d'anàlisi, dels principals productes turístics nou productes turístics que, que més o menys estan presents en el territori uns molt i els altres més poc no? des del sol i platja eh, que és, el, és la principal carta de presentació és el que concentra la major part de l'oferta turística les 36 platges, la diversitat de litoral que tenim i els municipis amb una gran experiència amb l'atenció la, als visitants han concentrat doncs, una bona oferta turística més del 80% de l'allotjament hoteler i, i, i hosteler el, el 95% dels càmpings però només el 9% del turisme rural el turisme rural és a l'interior i això ajuda a complementar el senderisme que fins ara és una cosa que em sembla incipient però que està creixent que complementa, que desestacionalitza i que bueno, ens vam quedar una mica parats quan vam descobrir que, si analitzem totes les xarxes de camins que hi ha a la comarca, surten uns 1.700 quilòmetres. Per tant, és una oferta a tenir, a, a considerar. Diversificada, eh, algunes més ben mantinguda i altres menys, però que val la pena tenir-la present. El ciclisme, tenim 848 quilòmetres de BTT, entre d'altres, donc també per l'esforç que s'ha fet des de salida bassegoda, però també tot una xarxa de camins naturals, etc, que marquen uns mil quilòmetres i amb un potencial enorme que és aquest nova eh, projecte Pirinexus ja consolidat i que ens, ens contacta amb el futur. Activitats nàutiques, nou mil da marres, una estació nàutica, aquàtiques i subaquàtiques, 24 empreses, mm? eh, S'ha de tenir present que dels 3,2 milions de submarinistes que es diu que hi ha al 2006 es deia que hi, que hi ha a Europa 825.000 viatjaven cada any per fer vacances el 27% de les titulacions d'iniciació al busseig es fan amb destins litorals per tant aquí tenim un potencial enorme hi ha elements que són més identifiquen molt un municipi però que tenen imatge global del territori com és totes les activitats més lligades al vol L'enoturisme, eh, com una identificació singular d'una marca de qualitat cada cop més acreditada en el territori, la voluntat de fer compatible la producció amb la visita i, si pot ser, la venda des, del, de, de, des de les pròpies cellers. El turisme cultural, amb figures eh, d'excepció com és Dalí, però també amb un patrimoni cultural i patrimonial importantíssim que va des del romànic, etc. I també tota una sèrie d'esdeveniments de relleu que, agafats un en un, ja són notables. Si els ajuntem tots, o marquen una temporada d'activitats importants. L'ecoturisme, el fet de tenir tres parcs naturals i un paratge natural d'interès nacional, és un actiu molt i molt important que s'ha de fer compatible la conservació amb un ús sostenible d'aquest territori i un aprofitament en aquest sentit i eh, ens semblava que tot això valia la pena tenir lo present per això de cada un d'aquests eh, productes em van fer una fitxa sobre la situació actual eh, què havia publicat, quins folletons, quin material hi havia eh, quins esdeveniments hi havia relacionats Eh? per exemple vinculat al senderisme cada vegada hi ha més curses de mantanya cada vegada hi ha més activitats associades amb el ciclisme eh... quin potencial tenien aquests productes en el context del territori una mica de d'afo de cada un i per tant propostes quines propostes d'actuació Se'ns acudien per anar millorant aquest producte i anar-lo incorporant més a dintre del nostre actiu turístic. No? Per exemple, amb sol i platja, doncs per la diversitat i per l'oferta que hi ha, veiem, per altra banda que està creixent les vacances actives per famílies que combinen aquest activitats de mar també amb activitats de terra i en aquí tenim una bona oferta. O amb, amb, amb senderisme els segmentar veiem que molts destins van fent camins, rutes, esdeveniments i activitats en funció de diferents tipus de públic. I vèiem com a França s'estan creixent un nou concepte que són les estacions trail, que són destinacions que tenen una bona oferta de camins de muntanya de diferent eh, intensitat d'ús i que s'estan posicionant amb una nova marca de qualitat de destins per anar a córrer, a fer trail, trail run. L'altre element que ens semblava que era interessant aportar era bueno, cap a un val nou període comunitari. Amb això vam tenir l'oportunitat d'anar al febrer, al març, a Brussel·les amb una sessió específica que va fer la comissió de presentació de tots els, progr de tots els programes susceptibles de finançar projectes turístics, des del Fons Social Europeu, l'Aix, etc. Hi havia una presentació de cada un, ho vam recollir, això si està en l'annex contactes amb, a, a través d'Interrec per tenir tots els eh, documents. Aquests documents són relativament elaborats perquè eh, s'està desplegant molta part d'aquest nou període comunitari però hi ha el compromís de que a mesura que eh, arribi més informació nosaltres eh, ens vam permetre anar actualitzant aquest document i també el pla de foment com un altre instrument de, de, de, de finançament de, de projectes d'aquest tot això ha acabat amb una proposta de pla d'acció que hi ha 36 accions distribuïdes en tres àmbits de treball. Podem passar: una és aposta per la sostenibilitat, una altra diversificació de productes i segmentació de mercats i una altrealtra és cooperació i treball en xarxa. Pel que fa aposta per la sostenibilitat és una cosa sembla molt composa, però la realitat europea dels països més avançats ens indica que la preocupació per als efectes del canvi climàtic, per això, està marcant les pautes de consum dels nostres consumidors. I, per tant, nosaltres ens hi hem d'adaptar. Molts ho fem i potser encara ho comuniquem poc. Mentre els operadors els destins de tota Europa, cada vegada ho, ho comuniquen més. Eh? Els eh, operadors especialitzats en turisme actiu i de natura dediquen pàgines i pàgines dels seus catàlegs a explicar com compensen les emissions de CO2, amb quins projectes estan treballant, com eh, intenten posar en valor el producte local. Bé, nosaltres tenim tots aquests actius i els hem de comunicar millor. La, possible, la mobilitat sostenible, tinguem present la nova xarxa d'infraestructures, l'AVE i tot això, que va condicionant. Jo, que vic a l'estartit, els centres de bosseig m'expliquen que els francesos del nord eh, que venen a bussejar utilitzen l'AVE perquè d'aquesta manera poden fer una immersió més. El no tenir que d'agafar l'avió, doncs tenen una immersió més perfecta. fer. Doncs, escolta, totes aquestes oportunitats val la pena tenir-los a present i comunicar-los. La qualitat és un altre element clau d'aquesta sostenibilitat Eh, la qualitat dels eststins i estem treballant, tenim experiència, experiència,'em avançant en aquí, però sobretot no només avançar sinó comunicar-ho i, i, eh, i el turisme accessible del quals hi ha moltes destinacions i estan treballant. Aquí eh, l'altra proposta clara, eh, l'altra línia de treball és la diversificació de productes. Eh? Ens sembla que hem de potenciar, evidentment, el sol i la platja com el, el principal contenidor d'activitat turística del nostre territori, però aquesta diversificació de, de, de productes ens enriqueix, ens desestacionalitza i ens millora el nostre posicionament turístic. I aquí hem de treballar en temes com comunicació, posant en valor la diversitat de recursos, en temes de comer comercialització, ajudar a crear producte turístic a les empreses, en temes de cooperació amb les iniciatives locals per millorar i ampliar la gamma d'atractius que té la comarca i en temes com la singularització, posant en valor el producte local les coses pròpies de Casa Nova. I finalment la cooperació i treball en xarxa si s'ha avançat en aquest territori ha sigut per la cooperació i el treball en xarxa això cada vegada ha de ser més l'element d'identitat a diferents escales escales locals, supralocals comarcals i supracomarcals per aprofitar totes les sinèrgies i aquestes són bàsicament les tres línies que composen aquest pla d'acció del qual hi ha no els ha de ser que ja no, jo, no, no em deixaria jo. hi ha 7 accions vinculades a això de la sostenibilitat 20 vinc accions vinculades a diversificació de productes i segmentació de mercats i 9 accions a fomentar la cooperació, el treball en xarxa i buscar recursos per poder des, desplegar això cada una d'aquestes accions hi ha una fitxa eh, que parla eh, que, que desplega des de la descripció de l'actuació, els resultats que s'esperen, les fitxes pròpies d'un pla d'acció que, que, que faciliti ser, el seu seguiment. Eh, gràcies per la seva atenció. Realitzant l'explicació al cruix important d'aquests dos marcs d'actuació a l'àmbit comarcal, que venim al torn de parlaments. Primer la paraula al senyor Joan Aretz, que és secretari d'Ocupació i relacions Laborals del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Unió. bon dia a tots, els a vostre cima alcaldessa, al seu president del Consell Comarcal, alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, eh, senyores i senyors. Bé, primer permetin-me que... De vegades el departament, disculpem-ho... Eh? Uh, que agraeixi molt que, que avui m'hagueu permès estar aquí amb vosaltres en aquesta presentació uh, la directora d'ofici que al final també l'he vist de treball uh, bàsicament per un motiu perquè aneu en molt bona direcció això és el primer que vull dir és a dir, jo us, fe us felicito perquè hagueu fet la reflexió de que calia i cal fer aquesta reflexió eh, per molts motius eh, evidentment el, la secretaria d'ocupació i relacions laborals té un objectiu fonamental no? que el podríem definir en dos grans aspectes millorar l'ocupabilitat de les persones és a dir, col·locar-les en un estadi que els hi permeti accedir amb més facilitat eh, a un lloc de treball i dos, aconseguir que cap empresa cap empresa de casa nostra es quedi sense poder cobrir una necessitat amb llocs de treball perquè li manca el motiu que sigui personal aquest és el, allò que dirien el core business de la nostra feina però en tenim un altre, segurament més soterrat que a vegades llueix menys eh, del que potser no se'n parla tant però que també té una enorme importància que és trobar aquelles corrents de fons que faran que a mig termini a llarg termini realment un territori es consolidi es posicioni i crei riquesa i oportunitats de treball segurament aquesta insisteixo, és menys evident doncs, que avui he estat a l'oficina de Figueres doncs, que les 12.000 persones o les 400 persones que cada dia tenen a l'oficina eh? i que van per la prestació, per si, per si els han suspès, no els han suspès, si hi ha una oferta de treball, sinó no hi una oferta de treball, això, per desgràcia, és el que d'aquests moments és més visual. Però hi ha tot un altre corrent de fons que és una altra cosa, no? és a dir, escolta, com aconseguim entre tots eh, el generar llocs de treball i riquesa d'un territori, una cosa tan simple i tan complexa com aquesta. No? I per fer això, és molt important que eh, prèviament es comenci per la reflexió de que eh, cal primer cooperar, treballar en xarxa, fer una bona diagnosi i fer una bona aposta de per on vol, eh, treballar. Que també és molt fàcil de dir, molt complicat de fer, també ja ho sé, eh? perquè diríem, també soc de territori, he tingut responsabilitats locals i no sóc de Barcelona i per tant sé com van les coses. Ja us començo per dir. Però precisament per la tranquil·litat que, que em dóna saber com van les coses també em permet dir-ho alt i clar. Avui estem en una situació econòmica molt complexa. Segurament quan algun d'aquests estudis es va fer es mirava la situació internacional amb optimisme, per lo que he vist. I és possible que avui no l'amiguéssim amb tant optimisme, però les coses sembla que eh, no acaben d'anar tot el bé que semblava que anaven fa dos mesos enrere, que això no vol dir que dintre dos mesos sembla que tornin a anar bé. Però al final, al final, el que, el que és més important és que fins i tot atenent a aquestes situacions, que tenen una certa fluctuació, insisteixo, siguem capaços de trobar aquella corrent de fons que ens ha de funcionar. I per fer tot això com deia que la situació avui econòmica social que ens envolta sigui complexa i per tant eh, pensem que aquestes reflexions són fruit de dir, escolta'm, és que segurament serem més eficients gastarem menys recursos i arribarem al mateix resultat si ens organitzem eh, en part pot tindre que veure això però en part pot tindre que veure que és el que hauria de ser, amb què realment les coses s'haurien de fer d'aquesta manera, com a país eh? i com a societat. Uh, més enllà de la col·lentura en la que ens trobem d'aquests en moments. Per tant, felicitats per la, per la reflexió que porta a fer l'aposta de treballar d'aquesta manera. Dos, si us, si us he felicitat per entendre'ns uh, des d'aquest punt de vista... No és per dir, bueno, eh, doncs, i ara què passarà després de fer això? Perquè també és veritat, no, no, no, no, no, no estic segur que no és el cas, no cas d'aquí, no? però doncs, jo que tombo bastant doncs, de plans i estratègics i plans i plans i plans, doncs, a vegades, dient, tenim una excessiva planificació, eh? tenim molta planificació, Pel que cal és posar-ho a la pràctica aquí és el on es produeix el, el, el moment clar de tot això i amb això us vull dir que això, en aquest cas cau en un bon moment el govern va entrar fa 15 dies, tres setmanes com a molt la nova llei del sistema d'ocupació i del servei d'ocupació de Catalunya, al Parlament de Catalunya aquesta llei que enfoca diferents aspectes del món de l'ocupació té un gran, des del meu punt de vista, un gran pas endavant, que per primera vegada diu i aposta clarament per la concertació territorial que vol dir transformarem aquestes estratègies territorials en contractes programa i treballarem des de la Generalitat amb els actors del territori. Això no és senzill. Ja començo per dir-ho, eh? no és senzill. Dintens de fer-ho se n'han fet molts, però ens anem d'en sortir és a dir, ens hem d'en sortir de transformar les estratègies d'ocupació i de creixement econòmic del país de transformar-les i portar-les allí on hi ha les persones i les empreses i on hi ha les persones i les empreses un lloc que es diu territori i abans, em sap greu eh, perquè he arrencat una d'aquestes fulles que he fet tan bé, Nica només eh? ah, n'he arrencat una eh, perquè em venia bé per mirar-ho Uh, m'ha fer gràcia quan s'ha presentat el Pla Estratègic doncs que hi havia una d'aquestes diapositives que he passat que deia oferta formativa mancances detectades a l'oferta formativa falta professionals de les famílies agrària marítima o pesquera bé, és igual, 3 o 4 doncs, al final és que és això, eh? apropar les decisions del que s'ha de fer el territori és això. És a dir és que el territori, es vol dir. Aquí, en aquests propers tres anys hem de treballar en aquesta direcció, hem de fer aquest tipus de formació per què? perquè? Perquè són hi ha les oportunitats econòmiques? És això. Què ens permet treballar d'aquesta manera? I per això això és un pas molt important. Què ens permet? I aquí sí que parlo amb un cert egoisme administratiu, però estic segur que siguien sí tècnics, d'ajuntaments i tal, també ho entendran. Em permet fugir de les subvencions i de les convocatòries i ens permet treballar amb contractes programa, amb programacions a curt, a mig termini, poder fer una avaluació millor dels programes que estem fent. perquè Perquè entre els dos pactem el que s'ha de fer un lloc i, diríem, hi deixem d'estar, doncs potser que ara hi ha algú, escolta, ja sortint l'ordre de formació, sortint l'ordre dels plans d'ocupació, bé, bueno, és que segurament de tot això en podem fugir si generem aquests espais previ a aquesta reflexió. Per tant, quan dic val la bona direcció, ho dic per això, perquè al final la llei el que planteja és això, evidentment, què planteja? Articular un sistema mitjançant què? Una cartera de serveis, un tractament únic del nostre client, i el nostre client és la persona encara millor en la seva ocupabilitat o les empreses que necessiten llocs de treball aquest és el nostre client però tot això al final on s'articula i com s'articula, s'articula insisteixo en un lloc que es diu territori què demanem a canvi? la llei no ho fa això evidentment perquè no ho pot fer ho ni ho pot dir-ho, però què demana a canvi la llei? que és el seu, el seu fil conductor per fer tot això? organització, escolti, ens hem d'organitzar, no podem, com a, com a Generalitat, com a Govern, per fer polítiques d'ocupació, per mirar de fer aquest tipus de polítiques d'ocupació, les de que quina formació es necessita en un entorn determinat, donada les seves característiques socioeconòmiques, i també, doncs aquí es parlava abans, no?, la tipologia de persones que en aquests moments estan impactades per l'atur aquí, el seu baix de formació, què necessitem? què necessitem per créixer econòmicament, què és l'únic que demanem a canvi? Interlocució. Interlocució territorial, perquè això ho podem fer ho amb interlocutors territorials organitzats. No ho podem fer ho amb interlocutors. Vaja, jo no ho sabia, eh? disculpem-me, eh? però com m'ha dit, hi ven 68 municipis a la comarca, com es vol com esglallat i tot per eh? tant, carai, un de municipis ah, clar, per tant, què necessitem? necessitem xarxa, cooperació per què? perquè això és el que nosaltres ens permetrà també treballar d'una altra manera i a tots plegats ser més eficients aquest és el plantejament insisteixo, que fa la llei que està entrada al Parlament de Catalunya i que també us ho dic, segurament com totes les lleis quan entra al Parlament de Catalunya hi ha coses doncs que eh, s'acaben canviant, s'acaben retocant, eh, però tota la part de la concertació territorial està pactada amb l'Associació Catalana de Municipis, i la Federació Catalana de Municipis, és a dir, per tant, amb el municipalisme català, amb els que representen les administracions urgals. Ei, no vull dir això, i vaig acabant, que aquesta manera de treballar que plantegem es mogui estrictament en l'àmbit de les administracions. Tampoc busquem això. Eh? El que busquem és que en aquests en tots que es vagin creant, hi hagi administració, evidentment. però hi hagi també sector privat, eh, gremis, associacions, sindicats, eh, eh, cambres de comerç, és a dir, tots aquells que puguin ajudar a generar una determinada dinàmica. Uh, per què? com ho deia, per poder acabar fent una cosa que és absolutament necessària quan vols anar més enllà, i no vull dir que amb això que no sigui important eh? vull dir, uh, i la directora de l'oficina de, de treball ho sap, és molt important atendre a les persones que en d'un problema. segurament és el més important en aquests moments però si volem realment fer una feina segurament és una mica més lenta trigó una mica més de generar riquesa formació i llocs de treball en un entorn determinat doncs haurem de, de treballar d'aquesta manera insisteixo i segurament doncs, amb una mica més de paciència però sobretot amb una mica més de planificació i de que realment allò que nosaltres ens plantegem fer en aquest entorn sigui allò que entre vosaltres i nosaltres decidim que és el bon aquest entorn això és la concertació territorial, almenys és com l'entenc jo, eh? I aquí, el Servei d'Ocupació de Catalunya, el Departament d'Empresa i Ocupació, hi han de jugar un paper molt important, sí. Però hi han de jugar el paper més important, no. El paper més important l'heu de jugar vosaltres, i nosaltres que hem de ser els copartíceps d'això, els que ajudem econòmicament això, els que donem els instruments perquè tot això es pugui fer. Aquest és el plantejament que, insisteixo, fa la nova llei. Per tant, Acabo com he començat, felicitats, perquè això val la molt, molt, molt bona direcció. Què us demano? Doncs que això, de mica en mica, i ara no sé els terminis en què s'aprovarà una llei al Parlament de Catalunya, eh? tampoc ho sé, però que segurament doncs, puguem començar a parlar d'implementar unes dinàmiques d'aquestes de cara l'any que ve. Per què no? Perquè no podem començar ja a intentar fer-ho encara que la llei no estigui aprovada tampoc ens impedeix ningú tenim a l'entorn de, del servei d'ocupació actualment un programa que té molts anys que es diu 7 comarques entre les que hi ha una comarca de, de, de, de Girona que és la, la el Ripollès que ja es treballa en part d'aquesta manera i que es ve treballant des de fa anys per tant, per què no podem ja que la llei ens donarà molta més eh, diríem... Eh, gruix per fer-ho perquè no podem començar a treballar doncs jo us convido a que en puguem seguir parlant, de que aprofitem aquest primer instrument que heu generat i que a partir d'aquí diríem poguem fer aquestes coses, en tot cas el compromís de la Generalitat i del Departament és aquest, nosaltres volem treballar d'aquesta manera creiem que és la manera de treballar la que, la que ens portarà a sortir definitivament d'aquesta situació que estem i on segurament doncs, si treballem d'aquesta manera no tornarem a caure i amb la intensitat que hi hem caigut abans de dir la construcció eh, determinats tipus de serveis és a dir, de creixement molt ràpid des del punt de vista d'ocupació però també de caiguda molt ràpida perquè darrere no hi ha gaire cosa més si volem evitar tot això jo crec que aquesta és una bona manera de treballar per tant, felicitats els que ho fet possible a tots els que heu participat i estic segur, segur, segur insisteixo que en aquesta direcció ens, ens trobarem. Moltíssimes gràcies. En aquest acte de presentació d'aquests dos plans pren la paraula la Valdessa Díaz la senyora Marta Jónica. bon dia a tothom. President del Consell Comarcal de l'Alt Empordà secretari general d'Ocupació, director de Sabers Territorials de, de, de Girona, d'Empresa i d'Ocupació, diners d'alcalde, alcaldes i alcaldesses de la comarca d'aquí de l'Empordà, tècnics de promoció econòmica, que sé qui sou i que sou molts d'arreu d'aquí els ajuntaments de la comarca, i els consultors, els dos consultors que ens han vingut a presentar avui, aquest 16 d'octubre, dos plans un pla estratègic i un pla sectorial, dos plans absolutament necessaris a la comarca de l'Alt Empordà. Absolutament necessaris tant el d'Evocació més Global, el pla estratègic de desenvolupament econòmic, de, de promoció econòmica, com el pla sectorial turístic eh, necessaris perquè jo crec que hi ha dues maneres d'anar per la vida. Una, per intuïció, per nas, el que en diuen genis, el que en diuen espavilats, on a vegades et surten les coses brillament, a vegades et surten molt bé, a vegades et surten bé però a vegades perds també i moltes vegades crec que et deixes molts actius pel camí, no creies valor afegit. Per tant, es pot anar així o es pot anar amb estratègia, amb un full de ruta, amb un treball en xarxa, amb una col·laboració... És a dir, amb una bruixola. I Jo crec que el que presentem avui és això. Hem trobat al nord, em sembla, a la comarca de l'Alt Empordà i a Figueres, la seva capital, hem trobat al nord per, realment, aquest diamant brut que tenim, una comarca rica, productiva, amb unes bases productives fortes, amb una riquesa natural, un paisatge, una gastronomia, una enologia, un sol i platja, depèn de l'estiu, aquest no ha estat gaire bo, però tenim uns actius naturals boníssims, tenim un diamant en brut. Per tant, necessitàvem això, estratègia, full de ruta, pla estratègic, pla sectorial. Això em veia fa 10 anys, jo era, treballava a Olot, treballava a la comarca de la Garrotxa, treballava a Olot, era secretària municipal de l'Ajuntament i recordo unes paraules que en aquell moment l'alcalde, el secret, era... Uh, jo veia que Olot, l'any 2004, i creat des de l'any 93, hi havia l'Institut Municipal de promoció Econòmica, ja hi havia el derrotx activa a nivell de Consell Comarcal, hi havia, hi havia molt més, o hi havia més, no, no sé si molt més, hi havia més pel que, que jo havia vist aquí a l'Empordà, també per la meva experiència professional, al Consell Comarcal de l'Empordà, i després també els ajuntaments aquí, de la comarca. I, I veia que realment en una comarca amb menys actius de base com un paisatge preciós com és, com és la, la Garrotxa però realment amb no tants actius tan, tanta diversificació sinó que era molt més basat en agricultura i en una indústria molt, molt concreta s'havien espavilat en aquest sentit en l'àmbit de la promoció econòmica perquè en un lloc amb menys avantatges de sortida pots fer dues coses o no fer res i per tant ja et vas quedant un territori erm despoblat o posar-te les piles i fer això, estratègia i ells ho van fer. I l'alcalde me diu... Oh, ja, mira, perquè us va tocar la loteria a l'Empordà. Diu, us toca al mar i us va passant de Així mateix. Diu, us toca al mar i us va passant de I amb això ja us ve gent i neu fent. Doncs, simplificant molt, jo crec que això és el que hem vingut fent. Hem vingut fent i no ens ha anat malament. No ens ha anat malament. El nivell de turisme és bo, ha estat bo el comerç la restauració l'hoteleria però basat en un model d'ús intensiu del, del sol, de la platja unit a la construcció fa uns anys ja uns 4 o 5 l'escenari ha canviat completament si no creem valor afegit si no acotem on volem arribar si no creem una estratègia si no col·laborem sector públic i sector privat els actius del sector privat hi són, tenen molta més especificitat i molta més dedicació, a vegades. Per tant, si no aprofitem totes aquestes sinergies, no avançarem. Podem seguir amb cops de sort, podem aconseguir que un estiu hi hagi eh, un conflicte islàmic i no es vagi a Tunísia, no es vagi a Egipte... Grècia i Itàlia també tinguin una eclipsi solar i, per tant, aquí tinguem un anticicló de 40 graus seguits durant dos mesos i tots els turistes del món vinguin aquí. Però no, normalment això no sol passar, per tant, hi ha d'haver estratègia. Una estratègia amb un territori ric i a preservar, estratègia de desenvolupament sostenible. Com volem viure i de què volem viure. Per tant, l'estratègia de desenvolupament econòmic ha detectat els passius i els actius d'aquest territori, d'aquest a l'Empordà. Els actius, els hem dit, s'han explicat, els passius, una xarxa de comunicacions feble encara entre municipis, entre aquests 68 que som a l'Empordà, unes infraestructures febles, encara estem pendents d'un desdoblament de la, de la Nacional 2, tots junts han anunciat ara el, el desdoblament de la Comarcal 260, sortida de Figueres Caparroses... Eh, recent arribada a l'alta velocitat excessiva eh, excessiva fonamentació del producte interior de la comarca en el sector serveis un 80% a Figueres un 80% davant el 12% del que és el sector secundari indústria i un 8% del que és el sector primari a Figueres diferent a la comarca però no varien molt aquests percentatges ...excessiva fonamentació de l'economia en sectors serveis. Per tant, necessitem desenvolupar sòl industrial, el Logis Empordà és estratègic en aquest sentit, i per tant necessària aquesta planificació comarcal. A Figueres estem, estem començant el pla d'ordenació monística municipal i és el debat que es planteja. Cal crear sòl industrial a Figueres? No en tenim massa. Actualment tenim poquin sòl industrial disponible però cal, cal crear-la, aquí hi ha ja, el gerent d'urbanisme, n'hem parlat moltes vegades. Doncs potser no, ja hi és, o hi pot ser a l'àrea urbana de Figueres. Potser no, no cal que tots tinguem de tot, sinó que ho compartim. Jo crec que hem, hem d'anar per aquí. Un altre passiu, aquest atur, aquesta, aquest, aquest, atur aquest atur amb, amb aquestes, aquests col·lectius febles que s'han anunciat aturats d'edat de jove i en baixa formació, aturats de llarga durada de més de 44 anys. L'ocupabilitat és precària a la comarca, és feble, per tant, passius. Però bé, tenim actius, s'han explicat, que requereixen aquest, absolutament una planificació conjunta, un full de ruta per fer que aquestes corrents de fons que deia el secretari d'Ocupació que hi són, estiguin organitzades i siguin contínues que no anem nedant sobre l'escuma de les onades fent el cimil també sobre la platja jo crec que anem nedant sobre l'escuma o hem anat nedant sobre l'escuma d'onades i realment hem de trobar aquests corrents de font que ens vagin guiant i que a mig termini hagin fet el tomb en el que és la promoció econòmica promoció turística i l'ocupabilitat basada en aquests sectors aquí a la comarca. Volia concloure ja, s'ha parlat, s'ha parlat del contingut dels plans. A mi he de concloure i voldria remarcar aquestes paraules. Estratègia, hem dit estratègia, la tenim, tenim el pla. Mecanisme permanent de coordinació, sense un observador permanent, sense un controlador permanent que ens coordini a tots 68 no anirem bé, mecanisme permanent de coordinació i col·laboració pública-privada. Essencial a aprofitar els actius que ens aporta el sector privat. Col·laboració pública-privada, sector públic i sector privat. Això em permet estar optimista, estar positiva, envers el futur d'aquesta comarca i envers la ciutat de Figueres. M'cion a veure com finalment treballem conjuntament Figueres i comarca. Ho fem en Marc Empordà, ho en Marc Empordà i ara ho hem fet amb aquests dos plans, amb el pla estratègic i amb el pla sectorial turístic. Ja era hora. Jo crec que ja era hora. M'emociono veure això, m'alegra veure això i em fa estar absolutament positiva i optimista en el futur de Figueres i de la comarca de l'Altgomordà. Moltíssimes felicitats els promotors d'aquest pla aquests que han fet la reflexió que deia el senyor Eixio reflexionar és bo, analitzar i posar-se ja un punt de sortida com el que ens hem posat avui de cara al futur, ara només falta seguir-lo i no perdre energia en el seu seguiment molt bon dia d'aquesta presentació d'aquest pla estratègic a de l'àmbit del desenvolupament econòmic global i de la polè també a la sectorial a de l'àmbit del desenvolupament turístic